وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فان الله سبحانه وتعالى اذا اراد بعبده خيرا فقهه في دينه نعم بسم الله الرحمن الرحيم të gjitha falëndrimet, lavdrimet janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Ata falënderojnë për ti ndihmë të falë kërkojmë. Ata që u zonë dhe orienton Allahu në rrugën e drejtë nuk ka kusht alajsi për saj. Ata që Allahu e mëjonon ka rrugën e drejtë nuk ka kusht të uzojnë atë. Dëshmoi deklaroi se nuk ka të adhuruar me të drejtë dhe me hak për Allahut një ndaj vetëm. Dëshmoi deklaroi se Muhamedi shroh be dërguari ti. Në fund të kësaj hutbe bejamed salam thuat Fjallat më të vërteta janë ato të Allahut, u të zimim i mështu të zimim për pegameri sallallahu sallallahu sallam, vebrat më të këqia janë ato të shpikurat. Shdo shpikje është pitat, shdo pitat është devijim nga vërteta, dhe shdo devijim nga vërteta përfundimin e ka në zjarë. Në pas do të vazhdojmë, vazhdojmë fjallën në ti shihuj në ruar dhe thot, ati të silit Allahu ja të shironë mirësin, i e pa ti kuptim të sak të f Kama thërëta fis sahiheni anë an Muawija radhjallahu ta'ala anë anën nëbija sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam a kalë me yuridillahu bihi khajran jufaqifu fit din. Si që është të smetuar në dy libra dhe sakt nga Muawije, Allahu që t'i kënajshme të se pegamberi ales e salam ka thënë, ati të sirit Allahu ja të shiron mirësinë, i e për kuptim të sakt dhe të qartë të fesë ti. Në amë. U në fiko fit din min ahami al umuri wa au gjepiha li anna al ard jahtaju ila ma'rifati umuri dini, hatta ja'bud Allah Azza wa Jella kama amarahullah. Dhe fiko kuptimi sakti fesë është preqështë e më të nëstishme edhe më obliguese sepse robi ka nevojë që ta kuptoj saktë se na Allahu e lëshuar, ashtu që ta adhuroj Allahun e lëshuar, siç ai e ka urdhëruar dhe obliguar atë. Wallahu jalla wa ala khalaqa al-abd li'ibadatih, wa la yumkin an ya'rifa al-abd haqiqata al-'ibadah illa bil-'ilm wal-fiqh fi al-din. Dhe siç dhet Allahu e lëshuar, e ka krijuar Allahu që ta adhuroj atë, e ka krijuar njeriu që ta adhuroj Allahun njët vetëm dhe njeriu vetëm se nëpërmjet dijes dhe kuptimit të shartes mund të mësoj vetë si ta aduroj e ta vërsëj Allahun e lartësuar një dhe vetëm. Naam. Lidhalika kan lazaman ala kulli muslimin an ya'rifa min umuri dine ma yahtaju ilayhi wa ma yajibu alayhi ta'allumu. Prandaj është detyrim, detyrë çdo myslimani që të njohë dhe të mësojë për fesë së tij Ato adedthori, domethën që e ndihmon atë në adhurimin e Allahut të Lartësuar. Na. Ja. Wa wajiba ala kulli muslimin an yufarriga min waqtih ma yatallamu bihi ahkama dineh wa umura ibadateh allati awjabahu Allah allati awjabah Allah jalla wa ala. Prandaj është detyrë për çdo musliman që të vëshojë nga koha e tij një kohë në të cilën do të mësoj diturinë dhe çështjet me të cilat Allahu i Lartësorë ka obliguar atë nam. Ulfiku fi ddin, leo fadailu katira, wal mutafaqihuna fi ddin min ahabin nasi ila Allahu azza wa jalla wa arfa'ihim darajatan inda. Dhe ulfiku kuptimi i saktë fes ka mirësi dhe merita të shumta dhe ata që mësojnë pra saktë kuptonin saktën Allahut ata janë të dashurit e Allahut dhe janë ata që Allahu i ka ngritur në grada të larta. Na. Walaqad akna Allahu jalla wa ala ala ahli al-ilm fi kitabih fi mawaadi'a katira wa bayyana katiran mimma sharrafahum wa karramahum bih. Allahu i lartësuar i gëlavdëruar së shumti dietarët në vende për na jetat të shumta në librin e tij dhe ka qartësuar se me çfarë ai ka nderuar, lartësuar dhe lavdëruar ata. Min dalika anallahu azza wa jalla istashhadahum ala ajal mashhud wa huwa rububiyyatuhu wa uluhiyyatu subhanahu wa ta'ala <tër> qala jalla wa ala shahid allahu annahu la ilaha illa huwa wa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim argumenti i parë është fakti se Allahu i lërcuar i merr dietarët si dëshmitar për një dëshmi të për të lërcuar që është rububiyeti dhe uluhiyeti i tij sa dallahu i lërcuar në Kur'anin e Fesnik dëshmon Allahu se nuk ka të adhuruar më drejt përveç Ti të dëshmojnë dhe angjëjt dëshmojnë dhe dietarët duke që ndrojë përbara Allahut me drejtsi, nuk ka të adhrojë me drejt përveshti nga dhë një e si dhe më jurti. No. Kama anëhu subhanahu wa ta'ala akbara anëhu jërfa'u ahle l'ilmi dërëjatin ndë. Kala subhanahu wa ta'ala jërfa'u allahulladhina amanu minkum allahulladhina utu l'ilme dërëjat. Se si shan ka lejmërua gjithashtu i lërësori dhe i pastori nga të medhët se i ka ngrithur djetarën në shkall të lart Fotollai lartsuar i ngri Allahu ata qi besuan prej jush dhe ata os atyrat te cilve usdon dia ne grad. Naam. Wa nasallahu jalla wa ala al-tasawi baina al-ilmi wal baina al-alimi wal jahl. Fa qala jalla wa ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab. Ze Allahu i lartsuar ka mohuar barazin, pra të qenit barabart me njësë djetarve dhe njërande. Thotë Allah i lërësuar, thua i a janë të barabart e njëtë ata që din dhe ata të cilët nuk din, në të vërtet le të përkujtojnë të zotët e logikës dhe të mendjes. Na. Po akhbara gjella wa'ala, anë ahle l'ilmi hum ahlu khashjeti, ta kare subhanah, inna ma iqshë allaha min ibadihil ulema. Gjithashtona ka informuar Allah i lërësuar se djetarët Jan ataçi friksohen ai për ulën më së shumti ja aty. Thotë Allah lërsuar, në të vërtetë ata që më së shumti i friksohen me për ulin Allahut, për robët i janë dietarët. Naam. Wa <të> akhbara jalla wa ala an al q an kitabahu al azim ayat bayinat ay wadihat fi sudur ahli al ilm aw da'ahu Allahu azza wa jalla fi sudurihim ikraman lahum. Kale gjellë wa ala belhu a ajatum bejjinatum të sudurin ladina utu l'ilm. Allah i lërësuar në ka informuar se kurane e fisnik e ka vendosur Allahu në krarorët enderuar dhe fisnik të dietarve për të ruajtur atë pra në krarorët e tyre. Thot Allah i lërësuar por atëto thot janë ajete të qarta në krarorët e atyre të cilve vazdon dituria nam fu akhbara nabiuna sallallahu alaihi ve sellem an talab al ilmi tariqun musahhal ila al jannah qala alaihi ssalatu was salam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al jannah akhrajahu muslimun an nabi yoraydah sishna ka informuar e dërgori allah sallam se rruga e dijes është një rrug e lehtësuar nga Allahu për gjenet Si që të është me tonë Ebu Urejra dhe nëzjer imam moslimin Në të sakën e ti nga pega mene sa mësa i ka thënë A i që nisë një rrug, që merë një rrug për të kërkuar Për kërkuar në të djenë Ja lehtësuar në ti Allahu një rrug për në gjenet Nëham Wa akbara alikis salatu e salam Annel alima jë staghfirullahu kullu shiq hëtë të lëhitamë të lëbëhër, u hëtë të nëllëta të gjëkëriha. Dhe në formuar, ka informuar, Përgëmëberi, a.s. se për djetarin, kërë konë falje pra bënës të këfarë gjithë shka pre kryesave, pra gjithë shka kanë që i dhe në tokë, përshku në folen e të të dëtë, dhe milingona në folenës në sajë, na. Welë ajatu, welë ahadithë, këthirët unë mutadhafira, fi dhikri al-ilmi, fi dhikri fadli l-ilmi o fadli ahli. Dhe ajetet dhe hadithet janë të shumëta dhe të qarta të qirat përkujtojnë dhe përmendhin mirësin dhe meritat e diës dhe poseduash dhe diës, pra të diëtarve. Nja. Wa ala kulli hal, inna hu janë bagi ala l-muslimi anja ta <të> allama ahkama dini, lasi jama na ujbahu allah jalla wa ala alaih sudo choft ajo es ka eshesishme qe myslimani duhet te msoi coshtjet e fes se ti dhe ne veçanti ato me te cilat allah u lartsuar e ka obliguar ato na no. tain arada mazid khairin wa fadlin ta alama ma huwa au ta alama min umuril ilmi ma fihi ziyadatan ala al qadri al wajib nusa deshiron Pra mirësi dhe merit shtes, atyre mëson për detyrimet shtes mbi ato të cilat Allahu e ka obliguar ata. Na. Hada wa inna ilme al-fiqh min ahamm al-ulumi wa afdaliha wa ajallaha. Dhe kjo sepse lidhet me njohjen e gjykimeve të ibadeteve. Kto sa thambra për të treguar rëndësin dhe pozitën dhe vlerën që ka diturija e fikut sepse është një dhije e lartësuar e ndritur dhe ka lidhje me regullat fetare pra me regullat e fese Allahot lartësuar na wa ma zala ahlu l'ilmi qadimen wa hadithen ju derrisu na hadhe l'ilm wa ju allimunahu malla ju hsinu mundur ahdi s'sahabat il kiram radhiallahu ta'ala anhum wa ila asrina hadha pra dia si qutka lidhia me rregullat e adhurimeve dhe dietarot s'hershni edhe deri ditën e sotme pra qe ne konnë sahabeve dhe deri ditët tona a dyre te cilot nuk i kan mësuar ende rregullat vazhdojnë tu mësojnë atyre rregullat e dy ditë te fikut pra ashi dituri qe vazhdon qe lla ko e sahabeve deri ne ditën tona na wala qad i'tna ahlul ilm bitashil hadha al ilm ya'ni ilm al fiqh wa tabsituhu wa tasehiluhu 'ala an-nas wa allafu fihi al-mu'allafat al-kathira minha al-mu'allafat al-mutawwila wa minha al-mu'allafat al-mukhtasara dhe dietar duke qejg i kan dhënë një rëndsi dhe një vlerë të madhe diturisë fequt te gjitha kohrat ata gjithashtu janë munduar që në vollimet e tyre të cilat herë janë të gjata dhe të zgjatura dhe herëhën janë të shkurtra dhe të përmbledhura që tu ha lehtësoj njerëzve mësimin e bazave, pra këture njëi urive të fjeku të fesë të tjërët që ka lidhe me adhurimet e tjërët. Namë. Wa hadhihil muallafat, <tikot> min hama ullifa ala madhëbin muajjen, min al madhahib il arbaa, madhëb al imam abi hanifa, au madhëb al imam malik, au madhëb al imam shafi'i, au madhëb al imam Ahmad bin hanbel, rahmatullahi jalehim jemian, Wa minhu, ma ullifa dunet të pejudi bi medhebin muajjen. Pre këtyre dhe prave të djetarve ka prej tyre të silat kanë lidhje me medhebe pra me shkolla jurisprudenset të saktuara. Si që është aji imamit Abu Hanifa, imam Malikut, imam Shafiut dhe imam Ahmedit Allahim Sheroth që të katën dhe prej tyre ka botimet domethan ka vepra te cilat nuk jan te lidhura me nje madhheb te caktuar. Naam. Waminhum man allafa fi bab al-fiqh jamian lil-ahadith allati jat an al-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam duna an yadhkura madahib al-ulama'i fi dhalik wa inna ma yajma'u al-ahadith ala al-abwab al-fiqhiyya edhe ka prej djetarve që janë munduar pra të mbledhin hadithe, dhe cilat kanë lidhe me fikhun, pa i kufizuar ato me një medhep të saktuar, pra kanë të buar hadithe në libra, që kanë dobi dhe më thënë fikhu, pa i lidhra ato me një medhep të saktuar për mbi hadithe dhe saktat dhe përgamerit a.s. Na. Wa hadhi lmuallafat, minha ma hua bil asanid, ومنها ما هو مجرد عن الاسانيد فمنا ألف بالاسانيد موطأ الإمام مالك والأمهات الست التي هي الصحيحان والسنن الأربع براي uh, këtyre veprave ka prej tyre të cilat janë të botuara dhe të përmbledhura bashkë me zinxhirin e transmetimeve tyre siç është libri Muwatta i Imam Malikut dhe gjashtë libra që quhen al-Umuhat për dy të saktët të Buhariut Muslimit dhe katër librat e Suneteve. Na. Wa min al-mu'allafat allati ulifet duna aw ulifat mujarrada ala tariqati al-ahadith mujarrada min al-asanid kitabu Muntaq al-Akhbar li al-Majd ibn Taymiya wa kitab 'Umdat al-Ahkam li al-Maqdisi و كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وكتاب المحرر لابن عبد الهادي ذاك pra libra pra pra punimeve dietarve qi jan scandal domthon kto kto kto libra si porshom libra i shek el islami ibridimias mundaq el akhbar tasilat jan tashveshura domthon nuk pormbajn zinjirin e transmetuesve dhe Umdetul Ahkam, libri tjetër Bologë al Maram edhe një libri tjetër që përmendit në më thënë shikhu dhe të cilat janë të zhveshura nga zinjiri i hadithethe dhe naam al kitab rrabi kën al muharrar ibn Abdi l'Hadi dhe libri 4 është al muharrar i djetar ibn Abdi l'Hadi Allah ju më shërof të gjithë të djetar naam وهذه الكتب اعني المجردة عن الاسانيد منها المطول ومنها المختصر كتب الليبرا ط التيات هي متشveshura nga xhixhiria e ditave ka brejtyre qe an te zgjeruara te gjata dhe ka brejtyre qe an te shkurtuara te përmbledhura na وهي كتب نافعه جدا ومهمه لمن اراد ان يتعلم الفقه بادلتيه فده كتو jan libra tepër të rëndësishëm dhe tepër të, të dobishëm për ata të cilët duan ta mësojnë fiqun islam me argumentet e tij. Na. Wa min akhsarha wa ahsanha. prej më të shkurtëve, pra më më përmbledhës prej tyre dhe më të mirëve prej tyre. Na. Wa min akhsarit kilam <landed> kutubin yanfa'ha Lidabu ndët i lahkam Lidabu ndët i lahkam Lidabu ndët i lahkam Lidabu ndët i lahkam Pra, si shtam për librave Më të shkurët Më të përmledhur dhe më të dobishëm Pra i tyra është libri Undët i lahkam I imam maqdesi U të allahu i lërësore më shiroft Naam Ghalil kitad Lidabu Lidabu ndët i lahkam A u gjema ahaditahu Minas të shikhejni Saqat au min ahedina qad libur ne perpilimin e ti imam al-dessi allah msharaf esh mjaftuar me pzjedhjen e haditheve nga dy libra te sakt ka buhariu dhe muslimi muslimi ose menjeri prej atyra te dyve na entazh an ghaidini fi hadh al-bas annahu muktaser aw anna muallifu iktasara fi ala dhikri li hadith Asfahikha, të lejtë të hadithën dhajihë. Pra, vëqëm dalohet nga libra dhe tjerë, djetarëve tjerë, se e, djetari, hotori për e ti libri, Allah më shëroft, ka përmledhur vetëm hadithet e sakta për që flashin për qështjet e fikut. Nga. U hadër që ka, lehu më tanëtun, adhimëtun, nda hëni l'ilmi, u a, ahënun ilmi jenë tëshona i gjerasetit da fija ma nil mëfthediri që i qëtë arën ilm ilmin qatë Kuj liber ka një vend dhe i pozit të lartë të dietarët, dhe dhjetarët dhe dhjetarët i kshilajnë studentat pra kërkosit e dhjes që të fillojnë me këtë liber në mësimin e tyre të fikut dhe mëveq ati atyre që janë filestarë në kërkimin e këtë i kurie edhën do bishme. No, ta qeverim me anën e këtij libri dhe shërbërua një gjysmë prej tyre prej tyre animam ibn al-Mulk al-Rahimi Allahu ta qetësojë në librin e tij al-I'lan bi tawā'idi 'inda al-ahkām. Dietarat i kanë dhënë rëndësi të madhe këtij libri dhe janë marrë së shumti me komentimin e tij. Para kyri është libri al-I'lan ال... من بيكمنتينه امده الاحكام نعم وهكذا التسقيل بكتابه استرام الاحكام شرع امده الاحكام برطيرش ليبري تيتير احكام الاحكام بكمنتينه ليبري امده الاحكام ايش السفريني السفريني نعم يشكر المدان عن هذه هنده الاحكام Gjithashtu ka komentuar dhe di itali tjetër sëferin i prajtë librën omdhetë o l-ahkëm naam u hakeda al-imam sën'ani r.a. mehër shawashin ala tëksir al-imami bidh dhe dh.q. l-id. Gjithashtu edhe imam sën'ani e ka komentuar dhe muhër këtë librë duke profetuar dobi nga di itali tjetër ilhafëd ibn i dhaqiq l-id. naam. وشرحه عدد من أهل العلمي المعاطلين منهم العلامة المهدرية رحمه الله والشيخ عبد الله البسام رحمه الله لكتابة تيسير العلام جيدا شتوب لديتار بالباشكور اكا كومنتوه الشيخ <تصفيق> محمد صلى الله عليه وسلم الله مشرفت ذا الشيخ عبد الله البسام اللي بنتي تيسير العلم العلام مي كومنتين عمضة الاحكام Na. Vojrudhaika min alshuruh aljadira allati tudullu ala inayat ahli alilm bihadha alkitab wa mahdathih liqadri. Jithasaw da komentime tjetra tqilat tregojn per rendestin qe dietar di kan dhan kti libri dhe njohjen per pozicion qe ata i kan dhan domthon kti libri. Na. Wa nahnu bi'nillahi al-awjajan dhe të dharasu maa ikhwanina i a hadithu hadhe lë kitab lë adim li e kuna in shëallat në stafu të khajrin i hadhe lë ilmë. Dhe ne, me lena dhe o të lërsuar, do të studiojmë, për dhe dhëmësem se bashku këtë librë me vëzit tanë, që të jetë një qeles pra hapje, një mirësjet madhe, in shëallat vë dhe ala. Naam. Wa rësallat vëllat vëllat vëllat vëllat vëllat vëllat vëllat vëllat vë ne na qira dhe ne themi ne mizanin hasnetona qe lafen ne ne nje ditë la jeshual nuk ka mali ولا banon illa mena Allah me qalb semim dallosh me donerso qe na japi fikra ku tim te sakt te fes dhe te na bëj dobi ky libër do kjo ditë do të msojm prej ti ad dit diton kur nuk do bëjt dobi, asë dhe asë njët, që vjend të bëjn dobi as pasturia as smjet per vesha te qen tek Allah me zemër te pastër naam Allah ki dirasati ahadeethi hadha alkitab in alusbu' alqadim bi auna Allah ta'ala dha do te fillojm inshallah ne msimin dhe komentimin e haditheve te kte libri me lena Allah te ndersuar javen e arrme inshallah wa sallallahu alaihi wa sallam an yusfiqna wa iyyakum min alfarad Wa yaqulu adina waslana albirr wattaqwa walhamdulillahirabbilalamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah al-usqiy aljami'i. Qusim Allahu an elarsuar qe na japi sukses na atyshka i pëlqen dhe qanaqet dhe te na orientoj por na mirësi dhe devotshmëri. Alhamdulillahirabbilalamin.